Priza, capitolul 21. Acasă, în cele din urmă. Este cerul un loc real sau un spațiu nedefinit, plin cu spirite intangibile? Evrei 11 cu 14 și 16. Cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutarea unei patrie, dar doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească,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 Ce sursă de bucurie pentru ucenici ca să afle că ei aveau acum un asemenea prieteni în cerul care să pledeze în favoarea lor. Prin înălțarea vizibilă a lui Hristos, toate părerile și contemplațiile lor despre cer sunt schimbate. Înainte, în mințile lor, ei și le imaginau ca pe un spațiu nelimitat, locuit de spirite lipsite de materie. Acum cerul era conectat cu gândul despre Isus pe care ei l-au iubit și adorat mai mult decât toți alții, cu care ei conversaseră și călătoriseră și pe care ei l-au atins chiar și în corpul său înviat. Cerul nu le mai părea acum ca un spațiu nedefinit de neînțeles, plin cu spirite intangibile. Ei priveau acum asupra lui ca la căminul lor din viitor, unde erau pregătite palate pentru ei de către iubitul lor răscumpărător. Teama că nu, va, nu cumva moștenirea viitoare să pară prea materială a determinat pe mult să spiritualizeze chiar acele adevăruri care ne-au îndrumat să privim asupra lui, asupra cerului, ca la un cămin al nostru. Dorește Satana ca noi să petrecem timp gândindu-ne la cer? Ispitele Satanei prezintă lucrurile pământești și le face fascinante și atractive pentru ca realitățile cerești să fie eclipsate iar atașamentul de lume să fie făcut o prioritate. Dorește Domnul Hristos ca noi să ne luăm timp pentru a gândi la cer? Isus vine ca să prezinte avantajele și imaginile minunate ale cerului, pentru ca atracțiile cerului să devină familiare gândirii noastre și pe pereții coridoarelor memoriei să fie agățate tablourile cerești și ale iubirii eterne. De ce ne-a dat Domnul atât de multe informații despre viața viitoare? Marele învățător dă omului o vedere a lumii viitoare. El o duce cu darurile sale atractive în raza viziunii sale. Dacă el poate întări mintea asupra vieții viitoare și a binecuvântărilor sale, în comparație cu preocupările temporare ale acestei lumi, atunci contrastul izbitor este adânc imprimat asupra minții, captivând inima, sufletul și întreaga ființă. Motive și agenții mai puternice niciodată n-ar putea fi angajate la lucru. Răsplătirile nemărginite pentru împlinirea a ceea ce este bine, bucuria cerului, societatea îngerilor, comuniunea și iubirea lui Dumnezeu și a Fiului Său, creșterea și prelungirea tuturor puterilor noastre de-a lungul veșniciei, nu sunt acestea stimulente și încurajări puternice care să ne îndemne să acordăm Creatorului și răscumpărătorului nostru slujirea plină de iubire a inimii? Este posibil pentru noi ca să înțelegem gloria acelui pământ mai bun? Nu pot descrie lucrurile minunate pe care le-am văzut acolo. O, dacă aș putea vorbi limba caranului, atunci aș putea să spun puțin despre gloria acelei lumi mai bune. Am văzut acolo o tablă de piatră pe care erau gravate cu litere de aur numele celor 144 de mii. După ce am privit la slava templului, am ieșit afară și Isus ne-a lăsat și a plecat spre cetate. Limba este prea săracă pentru a încerca o descriere a cerului. În timp ce scenele se prezintă în fața mea, sunt pierdută în uimire. Purtată prin splendoare, care depășește orice și prin glorie minunată, Pun pana jos și exclam. O, ce iubire! Ce iubire minunată! Cea mai iscusită limbă nu poate descrie gloria cerului sau adâncurile neegalate ale iubirii Mântuitorului. Dacă noi am privit numai odată orașul ceresc, n-am mai dorit niciodată să mai trăim pe pământ din nou. Există peisaje minunate pe pământ, iar eu... Mă bucur de aceste privilegii pri minunate din natură. Le asociez cu Creatorul, dar știu că dacă iubesc pe Dumnezeu și țin poruncile Lui, există o mult mai mare măsură de glorie eternă revărsată în ceruri pentru mine. Așa minunate cum sunt peisajel de pe pământ, nu se pot compara cu slava lumii eterne. Limba omenească este insuficientă de a descrie răsplătirile celor drepți. Ele vor fi cunoscute numai de aceia care le vor privi. Nici o minte limitată nu poate înțelege gloria Paradisului lui Dumnezeu. Care este unele din lucrurile care pot fi găsite acolo? Munți, câmpii și râuri. Acolo există râuri care cur pentru totdeauna, limpezi ca și cristalul și pe lângă ele se află copaci care se unduiesc și care își aruncă umbrele lor asupra cărărilor pregătite pentru răscumparații Domnului. Acolo marele și întinsele câmpii cresc progresiv în dealuri minunate, iar munții lui Dumnezeu își ridică semeți înălțimile lor distinse. Pe acele câmpiri niștite pe lângă acele râuri de viață, poporul lui Dumnezeu atât de mult timp pelegrin și călător va găsi un cămin. Păduri Apoi am intrat, intrat într-o pădure nu ca pădurile întunecate pe care le avem noi aici, nu, nu, ci luminoasă și peste tot rolcitoare. Crengile copacilor se legănau încoace și încolo, iar noi toți am strigat. Noi Vom locui în siguranță în locuri pustii și vom dormi în păduri. Am trecut prin păduri că eram în drum spre muntele Sionului. Tot felul de copaci și pomi. Muntele Sionului era chiar înaintea noastră și pe el era un templu glorios. Iar în prejurul lui erau alți șapte munți pe care creșteau trandafiri și crini. Am văzut copiii urcând sau dacă ei alegeau folosindu-și aripioarele lor ca să zboare spre vârful munților și rupeau florile care nu se veștejesc niciodată. În jurul templului erau tot felul de copaci pentru a înfrumuseța locul. Merișorul, bradul, pinul, palmierul, mirtul, rodia și smochinul care se-a de greutatea smochinilor lui Timpurii. Acestea făceau locul strălucitor peste tot. Tot felul de flori. Toate felurile de flori și în timp ce le-am cules, am strigat. Ele nu se vor veșteji niciodată. Apoi am văzut o câmpie cu iarbă înaltă, prea splendidă pentru a fi privită. Era de un verde viu și avea o reflexie de argint și aur, în timp ce se unduia cu mândrie în onoarea regelui Isus. Toate felurile de fructe. Și am văzut o masă de argint curat. Era lungă de multe mile și totuși ochii noștri puteau să se extindă până la capătul ei. Am văzut fructele pomului vieții, mana, migdale, smochine, rodii, struguri și multe alte fructe de toate felurile. L-am rugat pe Domnul Isus să mă lase să mănânc din fructe. Pomul vieții, aici, noi am văzut pomul vieții și tronul lui Dumnezeu. Din tron eșa un râu de apă curată și pe fiecare parte a râului era pomul vieții. Un trunchi al copacului era pe o parte a râului și un trunchi pe cealaltă parte, ambele de aur curat și transparent. Prima dată am crezut că am văzut doi pomi. Am privit din nou și am văzut că cele două trunchiuri erau unite la un vârf într-un singur pom. Astfel că pomul vieții era pe fiecare mal a râului vieții. Crengile lui se aplecau spre locul unde ne aflam, iar fructele lui erau strălucitoare, arătau ca aur amestecat cu argint. Toate animalele erau blânde și prietenoase. Nu va exista nimic care să producă durere sau să cauzeze distrugere pe tot muntele meu cel sfânt, zice domnul. Acolo omul va fi restabilit în împărăția sa pe care a pierdut-o iar viețuitoarele inferioare vor recunoaște din nou stăpânirea sa. Cele fioroase vor deveni prietenoase, iar cele timide, încrezătoare. Zi continua. Lumina soarelui va fi înlocuită cu o radianță care nu este stânjenitoare, supărătoare sau orbitoare și totuși va depăși incomensurabil strălucirea de miezul zilelor noastre. Gloria lui Dumnezeu și a mielului Va inunda Sfânta cetate cu lumina care nu va cădea. Răscumpărații vor umbla în strălucirea fără soare a zilei continuu. Cum va arăta poporul lui Dumnezeu? Cât de înalți vor fi ei? Cât de puternici? Care sunt capacitățile lor? De aproximativ 4 metri înălțime. Readuși la pomul vieții în Edenul de mult timp pierdut, răscumpărații vor crește cu 4,2 La statura de plină a rasei umane în slava ei de la început. El, Adam, era mai înalt decât înălțimea dublă a oamenilor care trăiesc acum pe pământ și era bine proporționat, cu vitalitate de 20 de ori mai mare. Dacă Adam la crearea sa n-ar fi fost dotat cu de 20 de ori mai multă forță vitală decât cea pe care o au oamenii acum, n-amul omenesc cu obiceiurile lui prezente de viață în viloarea Violarea legilor naturale ar fi fost exterminat. Niciunul nu va avea nevoie de odihnă. Nu va exista oboseală în a face voia lui Dumnezeu și în a oferi laude numelui lui. Noi vom simți întotdeauna prospețimea dimineții și vom fi întotdeauna departe de încheierea ei. Durere nu poate exista în atmosfera cerului. Nu vor mai exista lacrimi, nici șiruri, funerare, nici semne de doliu. Nu va mai fi moarte, nici tânguire, nici plânset, căci lucrurile din tâi au trecut. Locuitorii nu, vreo, nu vor mai zice sunt bolnav. Cerul este în întregime sănătate. Acumularea de cunoștințe nu va obosi mintea sa sau epuizat energiile. Identitatea prezentă va fi perfect păstrată. Învierea lui Isus a fost un timp de înviere finală a tuturor acelora care se odihnesc în el. Înfățișarea Mântuitorului înviat, manierele sale, vorbirea sa, toate erau familiare ucenicilor săi. Așa după cum Isus a înviat din morți, tot astfel aceia care au adormit în el vor învia. Noi vom cunoaște prietenii noștri, tot așa după cum ucenicii l-au cunoscut pe Isus. Ei ar fi putut fi deformați, cu boli serioase sau desfigurați în această viață muritoare, dar vor învia în sănătate și simetrie perfectă și, totuși, identitatea lor va fi perfect păstrată în corpul lor glorificat. Vom avea memorii perfecte. Oamenii dinainte de potop nu aveau cărți, ei nu aveau înregistrări scrise, dar cu marea lor vigoare fizică și mentală, ei aveau memorii bune, capabile de a înțelege și reține ceea ce le era comunicat și de a transmite intact posterității. Minți capabile de continuă dezvoltare Pe măsură ce ei învață din ce în ce mai mult despre înțelepciunea, iubirea și puterea lui Dumnezeu, mințile lor se vor dezvolta continuu și bucuria lor va crește continuu. Vedere microscopică și telescopică. Cu vedere nemicșorată, ei privesc asupra gloriei creațiunii. Sori și stele și sisteme planetare, toate în drumul lor înduit, încercuind tronul divinității. Acolo, când perdea care întunecă vederea noastră va fi îndepărtată și ochii noștri vor privi acea lume de frumusețe, despre care acum obținem doar o slabă privire prin microscop, când vom privi la gloriile cerului, Acum scrutate de departe prin telescop, când distrugerile păcatului vor fi îndepărtate, tot pământul va apare în frumusețea Domnului Dumnezeului nostru, atunci ce câmp va fi deschis pentru studiul nostru? Perdeaua care se interpune între lumea vizibilă și invizibilă va fi dată la o parte și lucruri minunate vor fi descoperite. Abilitatea de a călători în spațiu Mulțimea mântuiților va umbla din lume în lume și o mare parte din timpul lor va fi folosit în cercetarea misterelor răscumpărării. Toate comorile Universului vor fi deschise pentru studiul răscumpăraților lui Dumnezeu. Descătușați de imortalitate, ei se avânt în zborul lor neobosit spre lumi îndepărtate. O cunună a vieții Răsplata glorioasă și gloria cerului Reversate asupra biruitorilor vor fi proporționate cu gradul în care ei au reprezentat caracterul lui Hristos în fața lumii. Cei care seamănă cu economie va culege de asemenea cu economie. 2 Corinteni 9,6 Cununa vieții va fi luminoasă sau mai puțin luminoasă va străluci cu multe stele sau va fi luminată doar cu puține mărgăritare dar cursul nostru propriu, după cursul nostru propriu de acțiune. Va exista acolo viața de familie, căsătorii sau nașteri? Matei 22, cu 23 la 30 În aceea zi au venit la Isus aduchiei care zică nu este viere. Ei i-au pus următoarea întrebare. Învățătorule, Moise a zis, dacă moare cineva fără să aibă copii, fratele lui să ia pe nevasta fratelui său și să-i ridice urmași.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 Căci la înviere nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi ca lui Dumnezeu în cer. Nu vor fi căsătorii sau nașteri. Există oameni astăzi care își exprimă credința că vor fi căsătorii și nașteri pe nouă pământ, dar aceia care cred scripturile nu pot accepta asemenea doctrină. Doctrina că pe nouă pământ vor fi născuți copii nu face parte din cuvântul sigur al profeției. Să nu facem speculații în privire la lucrurile pentru care nu avem informații. Lucrătorii lui Dumnezeu nu trebuie să folosească timp speculând în ce privește stările de lucruri care vor pre predomina pe noul pământ. Constituie o îndrăzneală a-ți permite presupuneri și teorii în ce privește probleme pe care Domnul nu le-a descoperit. El a făcut orice pregătire pentru fericirea noastră în viața viitoare. Și noi nu trebuie să facem speculații privitor la planurile sale pentru noi. Nu trebuie să măsurăm stările de lucruri ale vieții viitoare după stările de lucruri ale acestei vieți. Constituie o îndrăzneală ați permite să faci presupuneri și a crea teorii privitor la chestiuni pe care Dumnezeu nu le-a făcut cunoscut în Cuvântul Său. Noi nu trebuie să intrăm în speculații cu privire la starea noastră în viitor. Copilași luați la cer. Când copilașii ies din morminte în imortalitate din paturile lor de țărână, ei zboară imediat spre brațele mamei lor. Ei se întâlnesc din nou ca niciodată să nu se mai despartă, dar mulți dintre cei micuți nu au mama lor acolo. Noi ascultam în zadar pentru a auzi cântarea de triumf din partea mamei. Îngerii primesc copilașii fără mamă și îi conduc la pomul vieții. Copilași pe noul pământ și am văzut pe copilași cățărându-se sau dacă ei alegeau folosind aripioarele lor și zburau spre vârful munților și culegând flori, care niciodată nu se veștejesc. Reuniți cu prietenii noștri. Prieteni de mult timp separați prin moarte sau reuni, sunt reuniți pentru ca niciodată să nu se mai despartă. Și cântări de bucurie se înalță spre cetatea lui Dumnezeu. Se va locui în case. Apoi... Noi am început să ne uităm la lucrurile strălucitoare din afara cetății. Acolo am văzut cele mai splendide case care aveau înfățișarea de arginți, sprijinite pe patru stâlpi îmbrăcați cu perle prea strălucitoare să le poți privi. Acestea aveau să fie locuite de sfinți. În fiecare casă era un raft de aur. Am văzut mulți dintre sfinți intrând în case, luând jos coroanele lor strălucitoare și punându-le pe raft. Ei vor zidi case și vor locui în ele. Cu cine vom avea noi bucuria să stăm față în față? Îngerul nostru păzitor. Fiecare mântuit va înțelege slujirea îngerilor în viața lui proprie. Îngerul care a fost păzitorul său din primul moment al vieții, îngerul care a vegheat pașii lui și i-a acoperit capul în ziua ei. Îngerul care a fost cu el în Valea Umbrei Morții, care a marcat locul lui de odihnă, care a fost primul să-l salute în Divinața Învierii, ce va fi când vom întreține conversații cu el și cum vom auzi istoria intervenției lor în viața individuală și a conlucrării cerești în fiecare lucrare pentru o umanitate? Noi nu vom ști niciodată din ce pericole văzute și nevăzute am fost salvați prin intervenția îngerilor până când în lumina eternității nu vom vedea providențele lui Dumnezeu, ceilalți îngeri și credincioși din toate generațiile. Afecțiunile și simpatiile pe care însuși Dumnezeu le-a plantat în suflet vor găsi acolo cea mai veritabilă și dulce aplicare, Comuniunea curată cu ființele sfinte, viața socială armonioasă cu îngerii binecuvântați și cu credincioșii din toate generațiile, care și-au spălat și și-au albit hainele în sângele mielului, legăturile sfinte care unesc toată familia cerească și pământească, acestea ajută la constituirea fericirii celor răscumpărați. Tatăl și Fiul Poporul lui Dumnezeu este privilegiat să aibă comuniune cu tatăl și cu fiul, noi vom vedea față în față, fără nicio perdea între noi. Dacă în această viață ei sunt loia lui Dumnezeu, ei vor vedea în cele din urmă fața lui și numele lui va fi pe frunțile lor. Apocalipsa 22,4 Și care este fericirea cerului decât să vezi pe Dumnezeu? Ce bucurie mai mare ar putea veni asupra păcătosului mântuit prin Harul lui Hristos decât să privească fața lui Dumnezeu și să-l cunoască pe el ca tată. Care singura amintire a lucrării pline de cruzime a păcatului va fi întotdeauna înaintea noastră? O singura amintire rămâne. Răscumpărătorul nostru va purta pentru totdeauna semnele crucificării sale. Pe fruntea sa rănită, pe coasta sa, pe mâinile și picioarele sale se află singurele urme ale lucrării pline de cruzime pe care le-a făcut păcatul. Cu toate că mărăciunile durerile și ispitele pământești sunt sfârșite, iar cauza lor îndepărtată, poporul lui Dumnezeu va avea întotdeauna o cunoștință clară și inteligentă a prețului plătit pentru mântuirea lui. În ce activități și studii ne vom angaja? Ne vom aduna în mod regulat să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Și se va întâmpla ca de la o lună nouă la alta și de la un sabat la altul, toată făptura va veni să se închine înaintea mea, spune Domnul. Vom auzi și vom crea cea mai perfectă muzică. Apoi am văzut un foarte mare număr de îngeri aducând din cetate splendide, o cunună pentru fiecare sfânt cu numele său scris pe ea. Când Domnul a cerut conunile, îngerii le-au prezentat și cu mâna sa dreaptă, iubitul Iisus le-a pus pe capul sfinților. În același fel îngerii au adus harpe și Iisus le-a dat de asemenea sfinților. Prima dată îngerii conducători au dat tonul, Apoi fiecare voce s-a înălțat în laude de recunoștință și fericire și fiecare mână a trecut cu îndemânare peste strunele harpei, scoțând melodii de muzică în acorduri bogate și perfecte. Acolo va exista muzică și cântări, asemenea muzică și cântări care, cu excepția în viziunile lui Dumnezeu, nici o ureche de muritor n-a auzit și nici o minte omenească n-a conceput. Vom studia istoria Marii Controverse. Atunci se va deschide înaintea lui cursul istoriei Marelui Conflict, care a avut începutul înainte de încheierea timpului și care se sfârșește numai după ce timpul se va sfârși. Vom descoperi motivele tuturor încurcăturilor și dilemelor vieții. Toate încurcăturile și dilemele vieții vor fi clarificate în ceea ce părea numai confuzie și dezamăgiri, Scopuri zădărnicite și planuri distruse. Se va vedea un plan mare, dominant și plin de biruință, o armonie divină. Vom auzi despre lucrarea fiecarei fapte bune din această viață. Acolo, toți care au lucrat cu un spirit neegoist vor vedea fructele strădaniei lor. Se va vedea lucrarea fiecărei principiu adevărat și a fiecărei fapte nobile. Câte ceva din acestea vedem aici, dar cât de puțin din rezultatul cele mai nobile lucrări din lume este cunoscut de cel ce o face. Câte mulți strudesc în mod neegoist și neogosit pentru aceea despre care nu se va ști în această viață dacă aceasta a avut vreo influență asupra lor. Părinți și profesori trec la odihnă pentru ultimul lor somn, lucrarea vieții lor părând că a fost făcută în zadar. Ei nu știu că credincioșia lor a deschis izvoare de binecuvântări, care nu pot fi niciodată oprite. Numai prin credință ei văd copiii pe care i-au format devenind o binecuvântare și o inspirație pentru semenii lor și că influența se repetă de o mie de ori. Mulți lucrători trimit în lume solii de tărie, speranță și curaj, cuvinte care duc binecuvântare inimilor în fiecare țară, dar cel care trudește în străinătate și obscuritate, puțin știe despre rezultate. În acest fel, darurile sunt acordate. Poverile sunt portate și lucrarea este făcută. Oamenii seamănă sămânță din care deasupra mormintelor lor, alții culeg recolta binecuvântată. Ei se despom ca alții să mănânce fructele. Ei sunt bucuroși aici să știe că au pus în fiecare energiile spre bine. Acțiunile și reacțiile tuturor acestora vor fi văzute în lumea viitoare. Vom lucra în grădină și la câmp. Pe pământul reînnoit, mântuiții se vor angaja în ocupații și plăceri care le-au adus fericire lui Adam și Evei la început. Viața din Eden va fi trăită, viața în grădină și la câmp. Am văzut pe mulți dintre sfinți intrând în casă, luându-și de pe cap coroanele lor strălucitoare și punându-le pe raft apoi ieșind la câmpul de lângă casă ca să lucreze la pământ. Dar nu așa cum noi trebuie să lucrăm pământul aici. Nu, nu! O lumină glorioasă strălucea în jurul capului lor, iar ei strigau și dădeau în continuu laude lui Dumnezeu. Vom studia toate comorile Universului. Toate comorile Universului vor fi deschise studiului copiilor lui Dumnezeu. Cu o negrăită desfătare, noi vom intra în bucuria și înțelepciunea ființelor nevăzute. Ne vom împărtăși de comorile adunate de-a lungul anilor petrecuți în contemplarea lucrărilor mâinilor lui Dumnezeu. Și pe măsură ce anii veșniciei se rostogolesc, vor continua să ne aducă mai multe descoperiri glorioase. Ne vom dezvolta în continuu fără limită. Acolo, orice putere se va dezvolta și orice cap ca capacitate va crește. Cele mai mari acțiuni vor fi întreprinse, cele mai înalte aspirații vor fi atinse, cele mai mari ambiții vor fi realizate și încă vor rămâne noi înălțim de cucerit, noi minuni de admirat, noi adevăruri de pătruns, obiective proaspete care să solicite puterile corpului, ale minții și ale sufletului. Care va fi bucuria supremă a mântuiților? Totul în cer este nobil și înălțător. Toți urmăresc interesul și fericirea altora, niciunul nu-și dedică timpul îngrijindu-se de sine însuși ca fiind preocupat de el. Bucuria supremă a tuturor ființelor sfinte este să vadă bucuria și fericirea celor din jurul lor. Ce aș putea să fac pentru a fi acolo? Trebuie să fie hotărârea fiecărui suflet, nu atât a căuta să înțeleagă totul despre stările de lucruri care predomină în lumea viitoare, cât de a cunoaște ce cere Domnul de la el în această viață. Pacea și armonia cerului nu vor fi tulburate de prezența unuia care este aspru și rău sau lipsit de amabilitate. Acela care în această lume se înalță pe sine însuși în lucrarea încredițată lui, va vedea, nu va vedea niciodată împărăția lui Dumnezeu. Dacă nu este schimbat în spirit, dacă nu devine blând și umilit, manifestând simplitatea unui copilaj, dacă vreți să fiți sfinți în cer, Trebuie să fiți mai întâi fiind pe pământ. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Ferice de cei ce spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Apocalipsa 22 cu 12 și 13